Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudulil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqaatih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 Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara-saudara muslimin yang saya hormati sekalian ikhwati fillah para penayang rahmatilah nikasi sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada kali ini kita akan menyambung dalam satu surah yang baru dalam rancangan tafsir Al-Quran di IQ ini iaitu pada surah saffat Surah As-Safat berasal perkataan saf Jadi maksudnya di sini Yang berbaris-baris Jadi Surah As-Safat ni tuan-tuan Terdiri daripada 180 daya Termasuk di kalangan Surah surah Suramakiyah Yang diturunkan Sesudah Surah Al-An'am Dinamakan dengan As-Safat Yang maksud bersaf saff ini Kerana hubungannya dengan perkataan Yang terletak pada awal surah ini Mengemukakan bagaimana Para malaikat yang berbaris di depan Allah SWT mereka itu bersih jiwanya Tak dapat digoda oleh syaitan Dan inilah yang wajar menjadi itibar kepada manusia Dalam menghambarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan sifat ketaatan kepada Tuhan yang tidak boleh bagi itu Ikhwatiillah Jadi surah ni Dalam bulan surah ni terangkan perihal para malaikat Selain daripada berbaris rapat dengan teratur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu SWT, ada lagi malaikat yang bertugas dalam pergaulan yang lebih tinggi di langit ketujuh di luar jangkaan kita. Misalnya mereka mengatur perjalanan perintah Allah Subhanahu SWT yang akan melaksanakan dalam dunia ini. Lalu, dalam pada itu ada makhluk lain yang namanya jin. Keluarganya iblis dan syaitan yang cuba untuk mengintip, mencari-cari berita daripada langit. Mudah-mudahan ada yang bocor. Bilangan para malaikat ini pernah kita bincangkan satu masa dahulu. Contohan dalam hati ini dikasihkan sekalian. Tidak ada yang mengetahui melalui Allah SWT kerana ini ditekankan dalam beberapa ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi, Nas daripada Al-Quran dan juga Sunnah menunjukkan bahawa malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. Tak ada yang mengetahui bilangan yang melalui Allah SWT. Sebagai contohnya, dalam surah Al-Mudafir, billahi A'udzubillahiminasyaitanirwajim Wa ma kami ashaban nar illaa penjaga neraka itu melainkan dari kalangan para malaikat dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan gitu juga wa ma ya'lamu junu darabbika illahu dalam ayat yang sama surah yang sama tidaklah yang mengetahui bilangan tentera-Mu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Gitu juga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj bila Nabi SAW bersabda Fa ali al baitul ma'mur ma fa sa'altu Jibril fa qala hadha al baitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70000 malakin idha kharaju lam ya'udu ilayhi akhiru ma alayhim Aku pun naiklah ke Baitul Ma'mur kemudian aku tanya kepada Jibril Jibril menjawab ini adalah Baitul Ma'mur setiap hari terdapat 70000 malaikat yang salat dalamnya jika mereka keluar darinya maka mereka tidak akan kembali semula ke dalam Renungkanlah tuan-tuan, berapa ramai malaikat yang masuk ke dalam bahagian makmur sejak Allah menciptakannya hingga sekarang Semuanya jumlah tersebut tidak mungkin kita dapat ketahui Melainkan Allah SWT sahaja Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW telah mendengar intihan dari langit Disebabkan beratnya para malaikat dan jumlah mereka yang sangat ramai Nabi telah pun sabda Ini arah mala la Wa asma'u ma la tasma'un At-tatissama'u wa, tasma wa huka wa hukka aku dapat lihat apa yang tidak dapat kamu lihat aku dapat mendengar apa yang kamu tak dapat mendengar sungnya langit itu bergemuruh merintih dan memang patut dia untuk merintih tidak ada tempat seluas empat jari tangan pun, melainkan di tempat tersebut terdapat malaikat yang sedang menetaskan kudanya sujud pada Allah Subhanahu Wataala. Demi Allah, kalau kamu mengetahui apa yang aku tahu, tentulah kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Jadi, tuan, -tuan kita ni selepas kita mengetahui bahawa tujuh lapis angin yang penuh oleh para malaikat. Sampai tidak ada tempat seluas empat jari pun Melainkan daripada malaikat yang sedang beribadah subhanahu Maka mungkin kalau ni sudah dapat bayangkan Berapa ramai jumlah mereka Ani cerita tentang malaikat Ikhwati bila Dalam hadis yang lain Ibn Mas'ud pada hari kiamat Nabi gambarkan Yuta bi jahannama yawma illaha sabu'una alafa Sabu'una alfa zimamin makhluk izimah 70000 malaikat yang menjurunya pada hari kiamat nanti neraka jahannam itu akan dihilir oleh ribu tali setiap ribu itu ditarik pula oleh itu setiap satu daripada ribu tali itu ditarik pula oleh ribu lagi malaikat jadi kalau kita pandai tuntutan kira matematik dia suruh perhitungan yang sangat sederhana kita dapat lihat jumlah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka saja pada hari kiamat mencapai 4.9 bilion 4.9 bilion malaikat. Ialah 70,000 kali dengan 70,000 kan. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala atas penciptaan malaikat ni. Justeru bahasa Arab tuan-tuan apa maksud malaikat? Kerana kita telah tahu dalam bahasa Arab ni setiap perkataan ada asal usulnya. Malaikat ni. Malaikat ni jamak daripada perkataan sebenarnya malak. Malakun atau malak. Kan dalam penggunaan bahasa Arab, malakun ni disebut tanpa huruf hamzah. Ini lebih banyak Lebih mudah untuk disebut Kerana mal'ak Dia agak sekal sikal Tuan-tuan agak berat Kerana orang Arab biasa Menukarkan Hamzah ni Dihilangkan Dibariskan atas terus Jadi Mal'akun Mal'akun mal Jadi berat Jadi mal'ak Macam setengah bahasa Arab lah Raksun Dia nak pakai raksun susah pakai ras beras Hilanglah Hamzah itu Jadi bila dia kemalikan Bila dia Dijamaikan berkata Kemalikan semua Hamzah hilang Itu jadilah mala'ikah apa maksud ni tuan malaikat ni sebenarnya? Isyarat bahasa Arab ni malaika atau malakun yang bertukar jadi malaik kini atas wazan naf'al yang berasal perkataan laaka. kita belajar bahasa Arab sikit. Laaka bermaksud mengiring ataupun mengutus. Jadi kata al-alukan, al-maluk, al-malaka, al-ma'luka semuanya mengandungi maksud utusan. Jadi ma ataupun malakun atau malakun ini berasal perkataan La'akah La'akah berarti Arsalah Mengutuskan Ada pula yang mengatakan bahawa Mala'ikah ini berasal berkataan maluku, al Malku Al-Malku Al-Malik Ini datang berkataan Malik Malik ni jadi Raja lah Ataupun yang berkuasa lah Jadi bila datang berkataan Al-Malku Atau Malik Malikun Maknanya yang berkuasa jadi dinamakan demikian kerana malaikat yang mengatur urusan yang Allah tetapkan ini Memanglah di kalangan makhluk Allah yang sangat kuat, sangat berkuasa Sampai dibayangkan dalam hadis bila Nabi SAW melihat rupa paras Jibril yang sebenarnya Begitu sekali gentar takutnya Nabi melihat satu makhluk yang cukup besar seperti itu Walau bagaimanapun contohan yang mulai kelas kian Perkataan la'aka adalah lebih tepat al aluka Malaikat ni berarti Utusan Allah SWT Ia lebih tepat Kata para ulama. Contohnya Al-Azihari Contohnya Ibn Mazul Al-Ifriqi -Al Dalam Kitabnya Lisan al arab Jadi al aluka lebih tepat Malaikat berertinya Utusan yang Allah SWT Utuskan Kepada manusia Ini cerita tentang Malaikat yang dibawakan Yang dikemukakan oleh Allah SWT Pada awal Surah yang kita sedang Bincangkan sekarang Tuan-tuan Surah As-Safat, Safat, As -Safat bermaksud bersusun, beratur dengan sistematik sekali. Di samping kejadian malaikat ni ada kejadian jin yang kerjanya untuk mencari jin syaitan iblis ini satu kategori kerjanya untuk mencari berita-berita dan akhirnya dibocorkan kepada manusia. Asalnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jin syaitan ni dia ada mempunyai tempat duduk di langit. Dia boleh mendengar percaturan langit. Dia akan sampaikan kepada manusia di bumi. Kalau dia mendengar satu ditambahnya sembilan pendustaan. Tapi satu daripada tanda kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat baginda dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik saja Nabi lahirkan maka sekarang terputuslah hubungan di antara mereka dengan berita-berita yang Allah Swt telah putuskan kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Tidak boleh lagi. Ini telah kita kisahkan dalam surah Al-Kaf yang lalu mereka merasa bingung melihat cuba naik ke langit maka mereka dikejar dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu taala man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib sesiapa di kalangan jin yang cuba untuk mencuri perbincangan perbincaraan maka dia akan dikejar oleh api yang sangat menakutkan api yang sangat terang benderang dhuura walahum 'adhabu 'adabun wasib illa min khatifa al-khatfa tafa'atba'ahu shihabun saqib Ya ikhwatibi la Jadi dalam ayat yang pertama yang ke inilah berita yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu kita jadi malaikat penciptaan urusan tanggungjawab yang telah Allah Subhanahu tetapkan untuk malaikat rasulkan di samping itu ada jin syaitan yang cuba untuk menulke membocorkan cerita tersebut bagi menipu manusia Lalu tertipu lah mereka di kalangan bomo, dukun. Mereka yang mendatangi bomo dan dukun, pawang ini untuk mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku kononnya. Itu bila. Jadi dapatlah dalam ayat 1 hingga 10 yang akan kita bincangkan nanti di musim surah ini orang beriman, orang mukmin ini dapat satu bekalan hidup. Malaikat, makhluk gaib yang paling dekat dengan Allah SWT mereka sangat tak aneh asalnya meminta Allah SWT mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan. Selain itu ada pula jin, makhluk Allah makhluk yang Allah jadikan juga yang halus, yang lain. Dia mereka sendiri telah memperendahkan martabatnya bila enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu dihalau keluar dari syurga dan jadilah dia makhluk yang cuba untuk menyesatkan manusia. Jadi nanti kita akan lihat juga bagaimana orang-orang kafir Meyakini kini mempercayai bahawa malaikat ni merupakan anak perempuan Allah Subhanahu wa Hasil kahwin Tuhan dengan jin betina yang merupakan isteri Allah. Allah kita nak sebut perkara ni pun rasa hina dan tak masuk akallah tuan-tuan. Nanti kita akan lihat pada surah Safat bahagian hujungnya fastatfim alirabbikal banatu wa lahumul banun. A man khalaqnal malaikata inatun wa hum shahidun. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakazibun.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 Bila benar-benar mereka mengatakan Allah itu berana Dan sungguhnya mereka lah pembohong belaka Apakah dia mengutamakan anak perempuan daripada anak laki? Sedangkan kamu nak anak laki tak nak anak perempuan Nanti kita akan bincangkan perkara ini tentuan yang dirahmati Dan dikasih Allah sekian. Jadi setelah dihuraikan perihal malaikat dengan serba ketaatan dan percubaan jin Untuk mencari rahsia yang sedang diprogramkan oleh Allah SWT Ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Datanglah pertanyaan sendiri kepada manusia Sekarang kamu pilih nak ikut mana satu Ikut malaikat, jalan taat ke Ataupun kamu nak ikut syaitan, jalan dalal Jalan sesat Nanti kemudian Akan Allah terangkan ulang lagi Kepastian hari kebangkitan Nanti Allah akan terangkan Kita akan lihat dalam surah ini Bagaimana periknya, getirnya azab seksa Yang akan beritahu mereka yang tidak percaya Tentang kebangkitan yang kemudian diterangkan pula kebahagiaan, ketenteraman, berbagai nikmat yang akan diterima oleh penghuni syurga. Kemudian Allah SWT wa taala akan bawakan juga perjuangan beberapa orang nabi dan rasul yang berjuang keras melakukan dakwah kepada kaum masing-masing. Mereka menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan. Di sini ada tujuh orang nabi yang ditonjolkan oleh surah Safat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Ilyas dan Nabi Yunus yang kita akan lihat di sini terlalu menarik surah ini memperincikan tentang wahyu diterima oleh Nabi Ibrahim berupa perintah Allah SWT untuk mengorbankan puteranya yang bernama Ismail putera sulungnya itu bagaimana Nabi Ibrahim ini diuji cintanya kepada Allah SWT ketaatannya untuk menyembelih anaknya sendiri rupanya perintah tersebut kita akan lihat tentang Nabi Ibrahim tak sanakan tanpa ragu-ragu dan anak itu pun memotivasikan ayahnya ayahnya untuk Melaksanakan tanggungjawab yang perit itu Jawapan Nabi Ismail hanya Kita akan lihat juni, insya Allah sabirin. Ya Ayah ya, Laksanakan tugas yang Ayah lihat dalam mimpi itu Ayah akan lihat saya ini jadi seorang yang sangat sabar Kemudian tuan, tuan Kita akan lihat juga kisah Nabi Yunus meninggalkan umat Yang kalaulah beliau Nabi yang mulia ini terus pimpin Tidak mengikuti rasa marahnya tentulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum Nabi ini kena undian jatuh dalam laut dimakan oleh ikan ditelan oleh ikan kemudian dimuntahkan semula oleh ikan daripada perutnya dan setelah itu sihat kembali meneruskan perjuangannya balik semula kepada kaum yang berjumlah 100 ribu lebih itu 100 ribu orang lebih itu jadi ini jadi satu bandingan kepada siapa yang nak berjuang menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut perjuangan para nabi rasul jangan lekas putus asa Jangan lekas naik marah Jangan lekas naik, naik darah Lanjutkanlah perjuangan itu Walaupun sukar Jangan cepat nak menang Orang tak mau dengar cakap kita je kita putus asa Kita mula buat benda-benda menyusahkan orang lain Kenapa? Kerana kita tak mengkaji kisah perjuangan para nabi ini Baik tuan-tuan Nanti kita akan lihat lagi Penting untuk kita memahami mukadimah yang mencakupi keseluruhan kisah ini Yang, yang dapat kita lihat al -Jawul am. Pengetahuan secara umum Terhadap surah ini Lata belakangnya InsyaAllah pada aku yang akan datang Kita akan mulakan surah ini Yang izin Allah SWT Allah SWT wa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi alamin Wa barakaallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh